11. A társaság titkos komplexumában dolgozó tudósoknak és mérnököknek senki sem mondta el, hogy az amúgy is kemény biztonsági előírásokat miért szigorították meg még jobban. Semmi különös, standard procedúra kapták válaszként azok, akik egyáltalán vették a fáradtságot és feltették a kérdést. A megnyugtatónak szánt magyarázat ellenére akadtak olyanok, főként a létesítmény szívében dolgozók között, akik aggódni kezdtek, akik riasztónak találták, hogy a környezetükben váratlanul még több fegyveres jelent meg. Voltak olyanok is, akiket kimondottan zavart az őrök közelsége, állandóan őket nézegették, nem a munkájukkal, velük foglalkoztak. Mindez persze nem zavarhatta meg a folyamatokat. Többé-kevésbé minden művelet a tervek szerint haladt. Ez volt esetében azt jelentette, hogy heti két nap, napi 24 órán keresztül folytak a munkálatok. Mindenki tudta, vészesen közeledik a határidő, amikorra mindennel készen kell lenni. A szakemberekből álló munkacsoportok egymást váltották így végső soron mindenkinek jutott ideje a pihenésre, a felfrissülésre, tehát a cég szempontjából presztízs jelentőségű munka közel sem jelentett olyan megterhelést, amilyen a hírek szerint a messzi nagy Tókióban vagy a közeli nagy Londonban működő v jutani telepek dolgozóira nehezedett. Valószínűsíteni lehetett, hogy ebben az angliai komplexumban sokkal jobb volt a munkamorál, mint másut, itt sokkal nyugodtabban ténykedhettek a tudósok és mérnökök, mint a többi helyen. A fegyveresek és a szigorú biztonsági intézkedések ellenére az itt dolgozókra jó hatás gyakorolt az is, hogy hullámzó dombok, ősrégi sövénykerítések és a múltból itt ragadt kis falucskák, tanyák mellett elhaladva, a városinál sokkal kevésbé szennyezett levegőt beszívva mehettek a munkahelyükre. Maga a komplexum pompásan illeszkedett a tájba, építése során kevés üveget és fémet használtak fel, a falait a közelben bányászott kövekből emelték. Végtelen természetesség sugárzott belőle, és már-már hangulatot keltett, nem is csoda, hogy számos építészeti díjat elnyert, sőt, még a királynő elismerő oklevelét is megkapta. A komplexum belső természetesen egészen más volt. Seó sem volt magasabb három emeletnél, ezért első ránézésre alkalmatlannak tűnt arra, hogy itt éppen itt váltsák valóra a cég alapítója Peter Wieland álmait. A kutatás és a tervező munka azt követően sem állt le, hogy Wielandet, aki a Prométeusz fedélzeté hagyta el a földet, eltűnté nyilvánították. Tulajdonképpen csak annyi változott meg, hogy a főbejáraton kicserélték a régi céges logót és feliratokat Wieland Corporation az újakra Wieland Jutani. Azok közül, akik nem tartoztak a céghez, kevesen tudták, hogy a komplexumban valójában nem a felső, a vidéki környezetbe pompásan beillő, három emeleten végzik az érdemi munkát, hanem az öt föld alatti szinten. A tartály, amely előtt Herbizon és Gilead töprengve áldogált, az egyik ilyen föld alatti szinten helyezkedett el. Maga a szerkezet, annak ellenére, hogy az anyaméh szerepét töltötte be egy fajta szintetikusnak nevezett mesterséges intelligencia számára, nem volt különösebben érdekes. A kutatócsoport egyik tagja el is nevezte fürdőkádnak. Inkább szögletes volt, mint kerek, és egészen egyszerűnek tűnt. Viszont a földkerekség legdrágább leveset töltötte meg, egy olyan hihetetlenül bonyolult és elképesztő fehérjékből, ásványi anyagokból és egyéb biokémiai fűszerekből álló keverék, amelyből később, amikor összeáll, amikor megkeményedik, létrejön egy szintetikus test, a mesterséges ember teste. Természetesen a szintetikushoz nagyon sok mindent hozzá kellett tenni azt követően, hogy elhagyta a tartályt? Intelligenciát, adatokat, ideghálót finomítani kellett az arcvonásain. A tartály előtt álló két nő projektfelügyelő volt, azt a feladatot kapták, hogy gondoskodjanak a munkálatok zökkenőmentességéről, biztosítsák az elvárásoknak minden tekintetben megfelelő lény előállítását. Óriási követelményeket támasztottak velük szemben. A magas, izmos Herbizon, aki korábban futbalozott, nem volt biológus, mégis a tudományák szakértőjévé kellett válnia. Az alacsony élénk és mindig jókedvű gileád korábban nem értett a csontvázakhoz, a tervezésükhöz, de menet közben mindent megtanult a csontokról is, a vázszerkezetekről is. Bármelyikük képes lett volna elvégezni a munkát, amit kettejükre osztottak ki, de a vezetőség mégis úgy gondolta, együtt kell dolgozniuk. Azonos szinten voltak, egyik sem nevezhette magát a másik főnökének, és egyikük sem bírálhatta felül a másik utasításait. Közösen dolgoztak, mert erre utasították őket. A Walter csoport egyik tagja sem vont a kétségbe a döntéseiket. Senkit sem zavart, hogy éppen ez a két nő ellenőrzi a munka folyamatokat, Azoknál a cégeknél és iparvállalatoknál, amelyek pénzt, komoly pénzt akartak keresni, már nagyon régen száműzték az olyan elavult nézeteket, mint például a férfi dominancia. Ha ki kellett volna mutatni, hogy egy mutáns marsi képes bevétel termelni, a társaság azonnal felveszi, sőt, még bónuszt is kínál neki. Herbizon is, Gilead is hosszú ideig dolgozott a vilennél. Mivel a vezetők közé tartoztak, személyesen ismerték Peter Willandet, meggyászolták elvesztését. Természetesen egyikük sem hagyta, hogy a tragédia bármiféle hatást gyakoroljon a munkájukra, amiről mindketten azt tartották, valószínűleg a legbámulatosabb, legstimulálóbb tevékenység a világon. Az emberek hol komolyan, hol pedig tréfássan, évezredeken át azt ismételgették, hogy senki nem játszhatja el a teremtő szerepét. Azoknak, akik a Walter Projekt munkatársai voltak, vagy azoknak, akik korábban részt vettek a David Projektben, egészen más volt a véleményük erről. Menet közben adódtak hibák, sőt, időnként rengeteg torlódott össze belőlük. Előfordult, hogy a társaság igazgató tanácsán belül komoly vitákat folytattak a David Projekt további finanszírozásáról, vagy annak leállításáról. Előfordult, hogy bizonyos vezetők egészen másra akarták elkölteni ezeket az irdatlan pénzösszegeket, ám Peter Wieland brilliáns módon leszerelte az ellenzőket és meggyőzte a tiltakozókat a projekt folytatásának szükségességéről. Ha újabb pénzösszegekre volt szükség a folytatáshoz, szerzett. Ha szervezeti problémák adódtak, átrendezte az alkalmazotti struktúrát, felvette, felbérelte, lefizette vagy megvesztegette azokat, akiknek a szaktudására szükség volt. Ha morális problémák adódtak, megszerezte az aktuálisan legismertebbnek számító vallási vezető vagy szervezet jóváhagyását. Elérte, hogy a David projekt ne álljon le. Ez az előrehaladás időnként sima volt, máskor döcögős, de végül mindig minden akadályt sikerült leküzdeni. Peter Wieland erős személyisége és hírneve nélkül már rég megszakadt volna a tervezett végrehajtása, de az ő közreműködésével végül megszülethetett David. Sajnálatos módon Wieland ragaszkodott az első David tesztelésének felgyorsításához. Ez a részéről érthető volt, ugyanis magával akarta vinni a szintetikust, arra a rejtélyes célzatú mélyűri misszióra a Prométheus küldetésre, amelyen személyesen is részt vett. A Prométheus legénységének tagjait azóta a legtöbben halottnak vélték, de Gilead és Herbizon, főként a küldetést finanszírozó Peter Willand iránti szeretetük miatt inkább úgy gondolt rájuk, mint eltűnt személyekre. Herbizon elmosolyodott, biztos volt benne, Peter elégedett lenne, ha megtudná, hogy annak az összegnek a legnagyobb része, amely a két cég egyesülését követően került a Vélent birtokába, egyenesen a Walter projekt finanszírozására fordítódott, így a munka megkapta azt az anyagi löketet, amire már rég szüksége volt. A David szériával kapcsolatos munkálatokat folyamatosan sürgették, a Walter projektnél azonban csupán egyetlen határidőt kellett betartani. Ebben az esetben nem toporgott ott a cég tulajdonosa, nem járt a tudósok nyakára folyton, hogy már látni akarja az első példányt, sőt, Hideo Jutani ragaszkodott hozzá, hogy a Wolter szériára vonatkozó információkat csak akkor lehet nyilvánosságra hozni, amikor a program vezetői kijelentik, befejezték a munkát. Egyetlen kikötése volt, egy darab működőképes szintetikust be kellett fejezni a kovenant indulásáig. A csoport jól haladt, nem volt késésben. A volt 1-es már majdnem készen állt arra, hogy teljes mértékben működőképesnek nyilvánítsák és felküldjék a telepes hajóra. Már a ruhatárát, a felszerelését is előkészítették, tervezői azt akarták, hogy a hajón úgy nézzen ki, úgy viselkedjen, mint a legénység bármely más tagja, természetesen attól eltekintve, hogy nincs szüksége étkezésre, levegőre vagy alvásra. Számos cég próbálkozott fejlett szintetikusok előállításával, de ők egészen más úton haladtak, mint Peter Willand. Az ő eredeti elképzelése az volt, hogy minden mélyűrbe induló hajót lássanak el egy mobilis mesterséges intelligenciával, amely a fedélzeti mesterséges intelligencia támogatójaként működhet, ezen kívül alkalmas arra, hogy kapocs legyen anya és a legénység tagjai között. Minden készen állt. Voltör is. Ha megkérdezték tőle, teljes magabiztossággal adott igenlő választ. A cég valamennyi részlege visszaigazolta a termék elkészültét. Valamennyi, egy kivételével. Herbiszon a kolléganőjére nézett. Mostanában beszéltél Steinmetzel? Gilead halkan felhorkantott. Mostanában? Szinte óránként. Még mindig nem áll készen. A Gileadnál valamivel idősebb herbizon arcán megjelentek a csalódottság jelei. Részszínű haján holtsugarak táncoltak, de ez a jelenség csupán a sminkje terméke volt, a minusz negyedik szintre természetesen nem jutott le a fénye. Amikor napfénybe lépett, ugyanezek a fények a szemöldökén is megjelentek. Tisztában volt a tényel, hogy ez a kis trükk, ez a kis szemfényvesztő játék zavaró lehet a munkája során, de nem mondott le róla. Megint mi a gond? Mordult fel szóva. Valami új, vagy még mindig a régi aggájain rágódik? Úgy érezte, nem bírja elviselni a további halogatást. Most, ebben a fázisban, amikor hamarosan befejeződik a kovenant felkészítése, már semmiképpen sem. Gilead megfordult és elindult a tartálytól, maga mögött hagyva a csöveket, vezetékeket és műszereket a közeli liftek felé tartott. A lábú herbizon pár lépéssel utolérte. – Nincs semmi új, – mondta Gilead. – Ugyanaz, újra meg újra, meg újra. Az első David modell neurális összeköttetéseinek módosítása, mert hogy erre szükség van. Szerinte. Herbizon felvonta a szemöldökét. Még mindig ezen rágódik. Azt hittem, ezt a problémát hónapokkal ezelőtt megoldottuk. A jelek szerint nem. Legalábbis a bölcs doktor szerint még mindig nem jó a dolog. Az a legrosszabb, hogy a társai, mint a egyet vele. Valójában ez az oka annak, hogy visszatartjuk a modellt. Gilead felnézett a társára. Még mindig a költségkeret túllépése miatt aggódsz? Már nem. Együtt léptek a lifthez. Gilead azonosította magát a vezérlőpanelnél és utasította a liftet, vigye fel őket a földszintre. Biztonsági okok miatt a föld alatti szintekről nem lehetett közvetlenül feljutni a föld feletti emeletekre, a földszinten liftet kellett váltani. Ennél a pontnál már csak az számít, hogy feljuttassuk a kovenant fedélzetére az első tört. folytatta Herbizon. Ha pénzzel meg lehetne oldani ezt az átkozott problémát, már nem is létezne, már rég elfelejtettük volna. Átlépnék Steinmec feje fölött, ha tehetném. De a tervezői örjöngeni kezdenének, a mérnökök is tiltakoznának, és az ilyesminek sosincs jó vége. Kiszivárogna a dolog, és szereznénk pár jó napot a médiának, amit pedig nem igazán akarunk. Felsóhajtott. A lift közben felért a földszintre. Szóval várunk. Gyakorolhatunk némi nyomás teimetre és a csapatára, de nem hagyhatjuk ki őket, nem adhatunk engedélyt a hivatalos leszállításra. Ahogy kiléptek a liftből és balra fordulva megtettek néhány lépést, majd beléptek a másik liftbe, amivel felmehettek a harmadik emeletre, elmormolt pár érthetetlen szót az óra alatt. – Azt hiszem, kezdem megutálni a neurológusokat – mondta valamivel hangosabban. Gilead egyetértően bólintott. – De úgy tűnik, egy egészen kis dolgon akadtak fenn. Ezen az inkonzisztencián. Már elemeztem a jelentésüket. A bal hüvelykujjával újával idegesen forgatni kezdte a bal keze mutató ujjára húzott gyűrűt. Nem igazán örülök, amikor a tudósok beleártják magukat a metafizikai kérdésekbe. De ettó, mondta Herbizon. A lift megérkezett a harmadikra, kiszálltak. A föld alatti szintekkel ellentétben a komplexum legfelső emeletét jobbára kellemesen szűrt természetes fény világította meg. Jobban tennék, ha a hardverrel foglalkoznának, a többit meg ráhagynák a programozókra. Gilead elhúzta a száját. Nem létezik olyan hardver, ami megmondja egy elbizonytalanodó szintetikusnak, mit csináljon és mikor csinálja. Fel kell tölteni rá az etikát. Ilyen szempontból a szintetikusok nem sokban különböznek az emberektől. Ráfordult az épület délnyugati sarkában lévő irodájához vezető folyosóra. Megmondom, mit csináljunk. Én majd megint megpiszkálgatom Steinmecet, emlékeztetem rá, hogy a kovenant nem indulhat el a szintetikus nélkül. De igen, mondta Herbizon, elindulhat. A hajó központi mesterséges intelligenciája egyedül is képes elvégezni a munkát. Igen, valószínűleg, bólintott Gilead, de a jutaninak nem tenne jót a negatív sajtó, én pedig biztosan nem tudnék, mit kezdeni azzal az elégedetlenség áradattal, amit Tókióból kapnánk. Helyben vagyunk. Herbizon a homlokát ráncolta. Ha már szóba kerültek a direktívák, irritálónak találom ezeket a fokozott biztonsági intézkedéseket. Műveleti vezető vagyok, de még én sem hajthatok be a garázsba anélkül, hogy várnom ne ellene míg átvizsgálják a kocsimat. Hát igen. Sóhajtott fel Gilead. Én nem tudom, mire ez a nagy felhajtás, de az biztos, hogy nem tisztelik se a rangot, se a pozíciót. Elmosolyodott. Poszolítól, aki Tókióban van, azt hallottam, csak ideiglenes a dolog. Reméljük, igaza van. Herbizon ránézett, mielőtt elvált a munkatársától. Nincs szükségünk arra, hogy újabb fékekkel lassítsák a munkánkat. Nézd, azt hiszem, Jobb lenne, ha inkább én beszélnék Steymetszel. Figyeltem, amikor együtt voltatok, az idegeire mész. Gilead felnevetett. <háhá> az ember azt hinné, egy neurológiai mérnök képes kezelni a kellemetlen helyzeteket. A Vélandjutani Nagy-Londoni Divíziója neurológiai mérnökségének vezetője, Lőz Steinmetz az irodájában üldögélt. Amúgy sem volt termetes ember, de ahogy összehúzta magát a karusszékében, miközben az asztala fölé szerelt három monitort figyelte, egészen aprónak tűnt. A 70-es éveiben járt a szakterülete legjobbjai közé tartozott, és a jelek szerint vonzódott a retrónak számító tárgyakhoz, kis kerek szemüveget viselt és hallókészüléket használt, bár ez utóbbi szinte láthatatlan volt. A szépészeti beavatkozásokat és a vegyszereket azonban nem kedvelte, mivel teljesen kopasz volt. Ezt gyakorlati szempontból előnyösnek tartotta, a sima fejbő ápolása könnyebbnek bizonyult, mint a frizuráki. Herbizon úgy érezte, vannak egyéb fizikai jellemzők is, amelyektől stejmetsz szíves örömest megszabadult volna, ha könnyen és fájdalommentesen teheti. Herbizon nem szokott hozzá, hogy megváratják. Ennek ellenére türelmesen áldugált, sötétzöld ruhájában, a karját keresztbe téve a mellén, arra várva, hogy Steinmetz végre befejezze a munkát, vagy egyáltalán észrevegye a jelenlétét. Valami történhetett, talán ezt hallott, talán egy szagot érzett meg, mert a férfi váratlanul felnézett. Nála az ember sohasem tudhatta, mi reakcióra. A mérnökök többségéhez hasonlóan sokszor ő is, mintha egy egészen más világban élt volna. Á, észre sem vettem, hogy ott áll Elena. Kissé zavartnak tűnt, és valószínűleg idegesítette a tény, hogy megzavarták, ennek ellenére viszonylag kedvesen reagált, nem feledkezett meg arról, hogy az udvariasság olyan kötelező teher, amit cipelni kell, ha az ember együtt dolgozik másokkal. Üljön le, kérem! Herbizon letelepedett az egyik közeli székre, ami az üres papírkosárhoz hasonlóan, idegennek, nem odavalónak tűnt ebben az irodában. – Lősz, keresztúthoz közeledünk – mondta a nő. – Úgy értem, a társaság. Az egész cég, vagyis maga is, én is, meg mindenki, aki részt vesz a Voltör projektben. Steinmetz elmosolyodott. Régi módi szemüvegén megcsillant a fény. Ahhoz képest, milyen kis termetű, gyenge testalkotó ember volt, a tekintete kifejezette határozottnak, már-már szúrósnak tűnt. tör kifejlesztése során már számos keresztúttal találkoztunk, és eddig valamennyin, nos, valamennyin átkeltünk valahogy. A nő amúgy is suttogó hangja még halkabb lett, ahogy válaszolt. Akkor meg mi a gond lősz? Miért kell egy helyben topognunk? Mi az oka annak, hogy a részlege újra és újra elhalasztja az átadást? Gondosan fogalmazott, nem emelte ki Steinmetz személyes felelősségét, ezt tapintatlanságnak tartotta, de valamilyen módon jelezni akarta, hogy igenis őt okolja a történtek miatt. A férfi felemelte a kezét, megigazította a szemüvegét. Ahhoz, hogy átadhassuk walter meg kell győződnünk arról, hogy az ideghálózata, és a memóriája helyesen működik, minden feltöltött tudáshoz és információhoz hozzáfér, ezeket képes alkalmazni, és pontosan tudja, hogy az egyes helyzetekben milyen módon kell reagálnia. Herbizon összepréselte az ajkait. Pontosan tudta, mit kell ellenőrizni Voltörnél. Tudta ő is, tudta Gilead is, már a munka megkezdésekor tisztában voltak ezzel, ám azzal is tisztában volt, hogy a tesztek már lezajlottak, és úgy gondolta, nincs szükség a megismétlésükre, ha csak, ha csak nincs valami konkrét dolog, amit Steinmetz nem tart megfelelőnek. Maga mérnök, mondta, megtenni, hogy specifikusabban fogalmaz. Steinmetz úgy nézett a monitoraira, mintha azt kívánná, bárcsak az ő világukban élhetne, bárcsak ne kellene foglalkoznia az emberekkel. A szintetikus gondolkodásnak még mindig vannak bizonyos aspektusai, amelyekkel nem mindegyikünk elégedett. Nagyon könnyen megtehetnénk, hogy egyszerűen negligáljuk a problémákat, esetleg eltávolítjuk az agykérekből a releváns installációkat, de nem garantálhatjuk, hogy a szintetikus sikeresen fog üzemelni, ha az idegpályái pályái nem százszázalékosak. Érezni lehetett, megpróbálja kerülni a tanáros, kioktató hangnemet, vagyis nem felejtette el, hogy a vele szemköztülő nő a fejjebb valója a cégnél. Amikor Herbizon nem válaszolt, Steinmetz folytatta. Tegyük fel, hogy a kovenantón kialakul egy olyan szituáció, amely megköveteli, hogy a szintetikus egy bizonyos módon reagáljon. Ha eltávolítjuk vagy deaktiváljuk a minket aggasztó elemeket, könnyen előfordulhat, hogy a szintetikus képtelen lesz hatékony módon viselkedni és cselekedni az említett helyzetben. Elképzelhető, hogy megoldja a problémát, de ez több időt fog igénybe venni, és maga a cselekvés sorozat nem lesz eléggé effektív. Ilyen módon tehát végső soron azt kell eldöntenünk, hogyan tegyük hibátlanná a Voltör szériát, miközben elkerülünk bizonyos, hipotetikus buktatókat. A nő legyintett. Olvastam a részleg által készített jelentést. Gilead is olvasta, és egyetértünk abban, egyik aggályunk sem tekinthető olyan komolyna, hogy gátolni kelljen miattuk a projekt teljes folyamatát. Az imént ön is kimondta, csak bizonyos, hipotetikus buktatók léteznek. Steinmetz megvonta a vállát. Egy telepes hajó és a legénysége esetében minden buktató, minden veszély hipotetikusnak tekinthető, egészen addig, amíg valósággá nem válik. A nő... Bár korábban elhatározta, megőrzi a nyugalmát egyre dühösebb lett. Ez tudomány? Igen. Steinmetz örítően higgadt maradt. De nem mérnöki tudomány. Herbizon felállt a székről, járkálni kezdett az irodában, úgy lépkedett, mintha egy láthatatlan prédát próbálna becserkészni. Ez nem gazdasági kérdés, már pedig nekem azokat kell megoldanom olyan hirtelen állt meg, hogy a férfi összerezzent. Elmondom, hogy állnak most a dolgok, lősz. És amit most mondok, az nem hipotetikus. Ha nem fejezzük be a Walter projektet, akkor fennáll annak a lehetősége, hogy a Covenant szintetikus nélkül fog elindulni. Mindenki úgy gondolja, jobb lenne a hajónak, ha lenne a fedélzetén egy Walter, akár egy tökéletlen Walter, mintha nem lenne ott egyetlen szintetikus sem. Brendon kapitány is ezt akarná, és ami még fontosabb, Hideo jutani is ezt akarja. Csend támadt. A tudós elgondolkodott. És ha nem vagyok hajlandó befejezetnek nyilvánítani Voltört? A nő válaszolni akart valamit, de inkább hallgatott. Habozott, és végül valami mással próbálkozott. Arra játszva, Steinmetz nem jön rá, hogy csak blöfföl. Akkor a Voltör projekt véget ér. Leállítják. Nem kap további támogatást, a maga csapatát pedig szétszórják a cégem belül, az emberei más munkát kapnak. Kimérten elmosolyodott. Intellektuális szempontból kevéssé stimuláló projektekben fognak részt venni. Talán a mostanival azonos mértékű tiszteletdíjat kapnak majd, de sokkal, sokkal kevesebb lehetőségük lesz arra, hogy komoly áttöréseket érjenek el a neurológiai tervezés területén. Halkab lett a hangja, szinte csak duruzsolt. Pedig most még a Nobel-díjat is megkaphatnák. Kissé elhúzta a száját. Természetesen csak hipotetikusan, de minden ilyen lehetőségüket elvesztenék. Felnézett a férfira, aki perzselő tekintettel nézett vissza rá. Ha létezne fekete lézer, az biztos tejmet szeme lenne, gondolta. – Önnyomást próbál gyakorolni rám, Miss Herbizon? – Természetesen, – felelte a nő rezzenéstelen arccal. – Mégis mit kellene tennem, akkor, amikor a józanész és a logikus érvek már mind kudarcot vallottak? Vagy azt hiszi talán, hogy ránk gileadra és rám nem gyakorolnak hasonló nyomást azok, akik fölöttünk vannak? Steinmetz hátradőlt, lassan bólintott. – Bevallom, erre nem gondoltam. Miért is gondolt volna? Herbizon a három monitor felé intett, amelyeken olyan diagramok és adatsorok látszottak, amelyeket néhány specialistától eltekintve senki sem érthetett. Maga és a csapata kizárólag a voltör projekt egy bizonyos részletére összpontosított, mással nem is foglalkozott. Felállt, a férfi felé lépett. Amikor elég közelért, rátette a kezét Steinmetz vállára. A férfi összerezzent. Valamennyiünkre hatalmas nyomás nehezedik lősz. Minden osztályra és részlegre. Az izomzatépítőktől kezdve az optikáért felelős csoportokon keresztül, a belső stabilizálás tervezőkig mindenkire. De magukon kívül már mindenki engedélyezte Voltör átadását és útnak indítását. Egyedül maguk nem adták meg a zöld jelzést. Visszahúzta a kezét, Steinmet szemmel láthatólag nyugodtabbá vált. Meg kell érteni az én helyzetemet is, folytatta, az enyémet és Gileadét. Ha az indulást megelőző adatfeltöltést figyelmen kívül is hagyjuk, a szintetikust a lehető leghamarabb a hajóra kell küldenünk, mert csak így várhatjuk el tőle, hogy teljes mértékben és megfelelő módon integrálódjon a fedélzeti mesterséges intelligenciával, anyával. Ennek a folyamatnak nagyon hamar be kell fejeződnie. Mindenki ezt szeretné. Gilead is, én is, Brandon kapitány is, a média is, a kovenant egész legénysége is. És ami a legfontosabb, Hideo jutani is ezt akarja. Lőz Steinmetz komoly ember volt, de rendelkezett némi humorérzékkel. Vajon mitől van olyan érzésem, hogy gyakorlatilag mindegy, mit teszek vagy mondok, Bizonyos dolgok tőlem függetlenül meg fognak történni. A szájához emelte a kezét, halkan köhintett egyet. Néha arra gondolok, talán hagynom kellett volna a csudába a mérnökséget, mert jobban jártam volna, ha apámhoz csatlakozom, és beállok mellé orvosnak a Frankensteinben. – hol? – lepődött Herbizon. Steinmetz mosolyogva figyelte a reakcióját. – Frankensteinben! – egy kisváros a hegyek között, Heidelbergtől nyugatra. Steinmetz tekintete álmodozóvá változott. Gyönyörű hely, egy mély, kanyargós szurdok aljában található. Az egyik kormon egy régi, romos kastélyállés, elhallgatott, azután másképp folytatta. Az életösvénye iróniával van kikövezve. Ne higgyen annak, aki mást mond. Herbizonnak sikerült összeszednie magát, Ismét a legfontosabb kérdésre koncentrált. A maga kezébe adom a döntést, lőz, és ezt a lehető legjobb szándékkal teszem. Megteszi, hogy részlegvezetőként befejezetnek nyilvánítja az önök által a Wolter projektben végzett munkát, vagy inkább megkockáztatja az egész tervezet leállítását? Olyan hangon tette fel a kérdést, hogy Steinmetznek kétségesen lehetett a afelől, az utóbbi is a reális opciók közé tartozik. Bizonyára sejti, hogy miután feloszlatják a részlegét, találni fogunk másokat a munka befejezésére. Gondolom tisztában van vele, bárhogy is határoz, az első voltört mindenképpen felküldjük a kovenantra. Steinmetz kihívóan nézett a nőre. Biztos vagyok benne, hogy ezt nem kockáztatnák meg. Egy rosszú beállított szintetikus, egyetlen apró hibája az egész küldetést veszélybe sodorhatja, a küldetés kudarca pedig akár a Vélend Jutani egészének jövőjét tönkreteheti. Herbizon nem is próbált vitába szállni. Ez mindig igaz, de nem tekinthetünk el attól az apróságtól, hogy mire egy ilyen végzetes hiba híre a mélyűrön keresztül eljut a földre, és bárki bármilyen lépést tehetne, már egyikünk sem fog élni. Halott leszek én is, halott lesz maga is, de még Mr. Jutani is. Te pedig nem is álmodhatsz a Nobel-díjról, tette hozzá magában. Hirtelen eszébe jutott még valami. Gondolja, hogy valami ilyesmi történt a Prométheus misszióval? David követett el valamilyen végzetes hibát? Stein félrefordította a fejét. Természetesen nem tudjuk, nem tudhatjuk, hogy mi történt Péter Vélendelés a hajójával. A mélyőrben bármi lehetséges. Valószínűleg sosem fogjuk kideríteni az igazat. A nő szemébe nézett. Mivel az volt az első példány, Davidnek voltak bizonyos hibái. A csapatommal együtt éppen ezek kiavításán dolgozom. Úgy hisszük, sikerült elérnünk a célunkat, de ebben egyelőre nem vagyunk száz százalékig biztosak. A nő ismét összeszorította az ajkait. Azt kimeri jelenteni, hogy a csapatával együtt 99 százalékig biztosak a sikerben? Esetleg azt, hogy 98% százalékig? Kérdőn nézett a férfira. Amikor már úgy érezte, nem fog választ kapni, Steinmetz mégis megszólalt, bár ezt vonakodva tette. Valami ilyesmi, de ezt nem szívesen mondom ki. Miért nem? Maga mérnök, nem matematikus. Van bizonyos mozgástere. Herbizon elégedetten elfordult a férfitől, az iroda ajtaja felé nézett. Ha most esetleg hidat építene, és megkérdezném magától, ki fog-e tartani az építménye ezer évig, és azt mondaná, ezt nem tudja garantálni, de legalább 995 évig biztosan kitart, nos, akkor elégedett volnék. Elégedett, mormolta a Steinmec. Ha történetesen nem maga az, aki keresztül hajt a hidamon a 996. évben. A nő úgy érezte, éppen eleget győzködte a tudóst, Éppen eleget beszéltek. Megadja a zöld utat Walternek? Egy hosszú pillanaton keresztül attól félt, hogy a találkozó, ahogy korábban már több másik is, meddőnek és feleslegesnek bizonyul, ám Steinmetz végül bólintott. Bólintott, de közben nem nézett a nőre, a monitorait figyelte. Adjon a csapatomnak még egy hetet. Úgy hiszem, abban reménykedem, ennyi idő alatt képesek leszünk megoldani, a még mindig meglévő problémákat. Bízom magukban. Herbizon már a nyitott ajtó előtt állt, onnan nézett vissza Steinmetzre. A hangja megkeményedett. 24 órát kapnak. Maga okos ember lősz. Nagyon okos. Találjon ki valamit, oldja meg a problémát. Az ajtó becsukódott, Steinmetz magára maradt a gondolataival. Előtte a három monitoron fényesen világítottak a képek és a karakterek, a jelentések és a számsorok, meg két arc. Voltör arca, és mellette az elődjé, Dvidé. Már tényleg csupán néhány apró műveletet kellett végrehajtani Voltörön. Ezeket a feladatokat is el tudjuk végezni, gondolta Steinmetz határozottan. Abból kiindulva, amit Herbizon mondott neki, nem is volt más választása. A két arc, Walter és Davidé, külsőre teljesen egyforma volt, de ami mögöttük rejtőzött, azt már nem lehetett azonosnak nevezni. A különbségek aprók voltak, de léteztek. Steinmetz felemelte a jobb kezét, végig simította a fejét, a tarkóját. Szerencséjük van, gondolta. Szerencséje van Herbizonnak, Gileadnak, Brandon kapitánynak, a legénységének, meg a többi ezer telepesnek, akik vállalkoztak a feladatra, akik hajlandóak arra, hogy egy távoli, ismeretlen bolygón éljék le az életüket. Szerencséjük volt, hogy Löw Steinmetz ennyire szereti a hivatását. Stejmetsz folytatta a munkáját. Be akarta fejezni volt t Túl sok halál, túl sok pusztulás Tudta, álmot lát, de képtelen volt felébredni. Ez sohasem sikerült, legfeljebb csak azután, hogy végignézte ezeket a jelenet sorokat. Az alvás kínzás volt a számára, mert sohasem tudta, mikor fognak rátámadni a látomások. Azt sem tudta pontosan, honnan származnak, egyáltalán miért képes az érzékelésükre. Nem tudta a létezésüknek, van-e valamilyen okuk és céljuk, vagy csupán a tudat, a genetika vagy az atmoszféra, vagy valami hasonló teszi lehetővé a számára. Mindenki közül éppen az ő számára, hogy lássa ezeket. A látomások szereplő időnként olyan valóságosnak, olyan közelének tűntek, hogy biztosra vette, ha kinyújtaná a kezét, megérinthetni őket, megérinthetni a szétszaggatott, roncsoltestű áldozatokat, vagy akár valamelyik könyörtelen és hidegvérű pribéket. Abban is biztos volt, nem dönthetné el, melyikükhöz nyúl hozzá. Semmit sem tudott kontrollálni, ami az álmaival volt kapcsolatos. Nem határozhatta meg, mit tegyen a látomásokban, de még abban sem ő döntött, lássa-e az álmokat vagy sem. Tudatalatti szinten felfogta, hogy rajta kívül mások is vannak a helyiségben. Ezek a mások gyakran jelen voltak, amikor felébredt. Ott voltak, hogy megnyugtassák, megtörőjék a homlokát, lassítsák a lélegzését, figyelemmel kísérjék testének funkcióit. Jegyzeteket készítettek, megjegyzéseket fűztek a megfigyeléseikhez, rajzokat és animációkat szerkesztettek az általa elmormolt vagy elüvöltött szavak alapján. A rajzok és az animációk viszonylag pontosak voltak, de a látogatók ezek segítségével nem foghatták fel azokat a borzalmakat, amelyeket ő álmában áttélt. Ám a borzalmak létezésének ténye éppen elegendő volt ahhoz, hogy meggyőzze őket, nincs az az áldozat, amely túlságosan nagy lenne az álombéli látomások valóraválásának megakadályozása érdekében. Akik a meggyőzöttek közé kerültek, mind bátrak voltak. Bátrak és elszántak. Némelyikük talán kisé őrült is volt, de nem olyan módon, hogy a hatékonyságukat elveszíthették volna. Valójában segített nekik az eszelősségük. Amikor emberi elmével alig-alig felfogható iszonyatról van szó, egy kis őrület segíthet a valóság elviselésében.